Роберт Шеклі. Варіанти Текст читає Сергій Рубчук 12. Мішкін ішов по просторі автостоянці. Автостоянка була бежева із зеленими і жовтими смужками. Паркометри були бускові, а зіжмакані старі газети яскраво червоні та бронзові. Шикарна автостоянка. Це здається автостоянка. зауважив мішкін. Атож. Здається, правда. відповів герцог Мелба. Крутячи кінців своїх довгих білявих вусів. Це нагадує мені одну пригоду. Доволі непогану пригоду. Мій приятель гостював у свого друга в грастві Сурри. Власне, у Косолсі. Спати він пішов до кімнати, до якої начебто вчищали привиди. Мій приятель вважав, що це радше пікантно обставина, але, звісно, не вірив. Ніхто не вірив. Що ж, розповідаю далі. Мій приятель поставив на підлогу кололіжка свічку, що вже запливала. «Розумієте, там не було електрики. Власне, там була електрика. Але раптова буря зробила їй каюк. Приятель вже вкладався спати у дуже спокійному настрої, як...» «Перепрошую», – урвав його Мішкін. «Хто ви?» «Герцог Мелба», – відповів Герцог Мелба. «Але називайте мене Кларенс. Я ні трохи не тримаюся за ці безлузді титули. Здається, я не вловив ваше ім'я». «Це тому, що я не кинув його», – промовив Мішкін. «Слухайте, це таки добре. Оригінальне?» – колись було, відповів мішкін. Чудово. Моє ім'я Мішкін. Вам не доводилося бачити робота десь тут поблизу, чи не так? Я справді не бачив. Дивно, він щез. Тут немає нічого дивного. Заспокоїв його герцог мелба. Лише хвилину тому моя дружина заявила, що не вірить у мене у такої. Я просто зник. Дивно, правда? Дуже дивно, підтвердив мішкін. Але, думаю, таке буває. Певно, що так, погодився Кларенс. Зрештою, це сталося зі мною. До біса дивне відчуття зникнути. І як ви тепер почуваєтесь. Важко сказати щось конкретне. Це щось нематеріальне, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Ви є певні, що не бачили мого робота. Більш-менш певен. Думаю, ви любили його. Ми багато пережили разом. Давні бойові друзі. кивнув головою герцог, розкручуючи вуса. Давніх бойових друзів нічим не порівняєш. Так само і давні війни. Пригадую, як на іпрі. Перепрошую. урвав його Мішкін. Я не знаю, звідки ви родом, але, думаю, треба застерегти вас, що ви чи вас. Щезнули в доволі небезпечне місце. «Це на диво мило з вашого боку ось так застерегти мене», – вклонився герцог. «Але насправді тут немає небезпеки. Ризик у вашому кіно. Натомість я в сілком іншому і менш задовільному кадрі. Проекція, як сказав поет, глузує з нас усіх. Бо, друже, примхливий анахронізм – це радше моя парафія. А тепер, як я казав, герцог Мелба урвав себе й замовку. У його голові щойно промайнула тінь невдоволення». Він був невдоволений тим, як зобразив себе. Усе, що він досі представив, лише факт, що в нього довгі біля вівуса. Він невпевнено розмовляє англійською мовою і здається дурнуватим. На його думку, цього було недостатньо. Він вирішив одразу виправити ситуацію. Герцог Мелба був дебелий чоловік, який справляв враження. Мав крижані блакитні очі. Був схожий на актора Рональда Колмана, тільки врадливіший, саркастичніший і холоднокровніший. Мав гарні мускулясті руки з довгими тонкими пальцями. Трохи помітні були й зморшки в кутиках очей. Але ті зморшки, а також пасемся сивини в скронях, не зменшували його привабливості, навпаки надавали йому сміливого, замисленого, загартованого вигляду, який протилежній статі, а також багатьом представникам його статі, і не всі з них були геями, здавався надто вже притягальним. Загалом це був чоловік, якого ви обрали б для реклами вашого найдавнішого військи, вашої найкращої колекції одягу, ваших найдорожчих автомобілів. Герцог вважав, що з ним усе гаразд, і думав, що це добре. Бракувало кількох дрібничок. Тому додав собі найпрозоріший натяк на кульгавість просто так, а ще й тому, що, на його думку, накульгування завжди було загадковим і привабливим. Скінчивши, герцог Мелба був утішений. Муляло йому тільки те, що дружина змусила його зникнути. Ця дія видавалася йому дуже кастраційною. «Знаєте, – звернувся він до Мішкіна, – я маю дружину, герцогиню Мелба, звичайно. Ох, чудово. похвалив мішкін. Певною мірою, думаю, так і є. Але річ у тому, що я не вірю в неї. Герцог усміхнувся сам собі. Приваблива усмішка. Потім спохмурнів приваблива похмурість, бо перед ним раптом з'явилася його дружина. Герцогиня Мелба глянула добрим поглядом на герцога, потім швидко змінила свою зовнішність. Її коси були вже не сиві, а каштаново бурі з червоними полисками. Вона стала високою, стрункою, друдьми середнього розміру і гарненьким задом. Надала собі витончені зап'ястки, тоненьку блакитну жилку, що пульсувала на чолі, родимку у формі зірки на лівій щоці, фантастичні ноги, одяг від П'єра Кардена, сумочку-гермес, туфлі Рібофлавін, спокусливу усмішку на тонких губах, які не потребували помади, бо мали природний червоний колір. То була родинна риса. Солідну золоту запальничку Данхіл, худі щоки, чорні, як вороняче крило, коси із синіми полосками. І великі перстені з сапфіром замість позолоченої обручки. Герцях і герцогиня глянули одне на одного і завмерли від захвату. Пішли попід руки в нікуди, до якого щезнули себе. Нехай щастить. гукнув їм навздогін Мішкін. Він розвернувся на автостоянці, але не побачив своєї машини. Це був один із тих днів. Зрештою до нього подріботів охоронець, гладкий коротун у зеленому джемпері з вишитими на лівій нагрудній кишені словами. «Усі зірки середньої школи Амрітсар. сторож сказав. «Ваш квиток, сер. Нема квитка, нема охорони». «Ось він», – проказав Мішкін, дістаючи із поясної сумки червону картонку. «Не давай йому квитка», – гукнув чесь голос. «Хто це?» – запитав Мішкін. «Я твірдоз робот, тепер замаскований, як авторовер ТІСІ 1968 року випуску. Ти перебуваєш під впливом галюцинопрепаратів. Не давай сторожу цього квитка». – Дайте квиток, – вимагав сторож. – Не так швидко, – мовив Мішкін. – Так швидко, – наполіг сторож і простир руку. Мішкіну здалося, ніби пальці сторожа розщеплюються, формуючи рот. Мішкін позадкував. Сторож дуже повільно підходив до нього. Тепер він мав вигляд великого змія з крилами і роздвоєним хвостом. Мішкін без клопоту ухилився від нього. Мішкін знов опинився в лісі, клятому лісі. Коло нього стояв робот. До них дуже повільно підступав великий крилатий змій. Тринадцять. Змій мав рот, що виділяв фантазії. Сам його віддих був ілюзією. Очі були гіпнотичні, а помахи крил накидали чари. Навіть його розмір і форма були ілюзією, бо він був здатний змінюватися з гігантського на безмежно малого. Але коли змій зробився меншим замуху, Мішкін вправно піймав його і закрив у пляшечці від аспірину. «Що ти робитимеш із ним?» – запитав робот. «Триматиму», – відповів Мішкін. «Поки для мене не настане, пора жити в фантазіях». «А чому не зараз?» – не вглавав робот. Бо я ще молодий», – гаркнув Мішкін. «І для мене тепер пора жити пригодами, вдаватись до дій і терпіти протидію. Згодом набагато пізніше, коли мій вогонь потняніє, а пам'ять втратить яскраву гостроту, я відпущу це створіння, крилатого змія, і піду разом із ним у ту останню ілюзію, що нею є смерть. Але цей час ще не настав. «Добре сказано», – похвалив робот. Проте запитував себе, хто промовляв устами Мішкіна. Отже, обидва й далі йшли по лісу. Пляшечка від аспірину інколи була дуже важка, інколи легка. Було очевидно, що те створіння має силу. Але цього було не досить, щоб відходити Мішкіна від роботи, яка чекала попереду. Він не знав, яка та робота, але знав, що вона чекає не в пляшечці від аспірину. Мішкін і робот підійшли до ущелини. Через ущелину була перекинута дошка. Глянувши вниз, можна було побачити метрів за 300 Тоненьку смужечку води. Пощелена вартувала уваги, бо мала природну велич і привабливість. Але дошка, яка з'єднувала обидва боки, була набагато разютіша, десь посередині на тій дошці стояв стіл. Навколо стола, чотири стільці. На стільцях сиділи четверо чоловіків. Вони грали в карти. Коло них виднілися повні попільнички. Над столом блідо світила лампа без абажура, не підтримувана нічим видимим. Мішкін підступив до чоловіків, який щас слухав їх. Починаю з долара. Колт кол. Рейс. Ще один долар. Чоловіки грали зосереджено, але з очевидною томою. Їхнє обличчя вкрила щитина, а бляді закочені рукави були брудні. Гравці пили пиво з пляшок без шийок і їли грубі сендвічі. Мішкін підійшов і заговорив перепрошую. Чоловіки підняли очі. Один запитав Чого тобі, хлопче? Не б хотів пройти, сказав мішкін. Чоловіки глянули на нього, наче він божевільний. Так обійди. запропонував один чоловік. Не можу, мовив мішкін. Чому? Ти або що?» Аж ніяк, заперечив мішкін. Але факт полягає в тому, що якби я намагався обійти, я б упав ущилину. Бачите, тут нема місця між стільцями і краєм, Чи радше є кілька сантиметрів, але моє відчуття рівноваги недостатньо хороше, щоб я ризикнув. Чоловіки витріщилися на нього. Філе, ти коли небудь чув щось таке? Філ похитав головою. Джеку, я чув різних диваків, але це, безперечно, ходить на горщик, вистелений хутром. «Еді, що скажеш?» Він напевно, п'яний, га, Джорджі?» «Важко сказати. Берт, а ти що думаєш?» «Я саме збирався спитати Джека, що він думає». Берт глянув на Мішкіна і сказав йому без неприязні. «Слухай, хлопче, ми з хлопцями граємо тут між собою в покер у кімнаті номер 2212 готелю «Шератон Хілтон», а ти заходиш і кажеш, що впадеш через краєво щелину, якщо обходитимеш нас. Річ насамперед в тим, що ти не маєш бути в цій кімнаті. Але якщо ти вже тут. То можеш обходити нас сенький день, і з тобою нічого не станеться, бо так же вийшло, що це готель, а не ущелена. Думаю, ви говорите під впливом ілюзії, зауважив Мішкін, бо так же вийшло, що ви не в номері готелю Шератон Хілтон. Жорж чи, може, Філ проказав? Та де ж ми? Ви сидите за столом, який стоїть на дошці над ущеленою на планеті, яку називають гармонія. Ти, сказав Філ, чи, може, Джордж, позбувся свого сповненого любові розуму. Може, ми на напідпитку. Але знаємо, до якого готелю заселилися. Не знаю, як це сталося, переконував Мішкін. Але ви не там, де, по-вашому, ви є. Ми що, на дощі надощеленою, ну, га? Запитав Філ. Саме так. То як ми дійшли думки, що ми в кімнаті номер 2212 готелю Шератон-Хілтон? Не знаю, відповів Мішкін. Тут, здається, сталося щось дуже дивне. А ж, звісно, кивнув Берт. З твоєю головою. Ти божевільний. Якщо тут хтось божевільний, сказав Мішкін, то божевільні ви. Гравці покер засміялися. «Психічне здоров'я, – заявив Джордж, – це справа консенсусу. Ми кажемо, що це готельний номер, і беремо гору над тобою чотирма голосами проти одного. У такому разі божевільний ти. У цьому клятому місті, – озвався Філ, – повно йолопів. Тепер вони вже приходять до тебе в номер і кажуть, що він балансує на дошці над ущіленою. «Так ви дасте мені пройти чи ні? – запитав Мішкін. Думаю, дам, куди ти хочеш піти? – На інший край ущілене». Якщо ти підеш навколо нас, мовив Філ, то дійдеш тільки до іншого краю кімнати. Не думаю, заперечив мішкін. Хоча я прагну бути толерантним до ваших думок. І я бачу, що вони спираються на хибний засновок. Дайте мені пройти і самі пересвідчитись. Філ позіхнув і підвівся. Хай там як я збирався в туалет, тож можеш пройти повз мене. То коли дійдеш до іншого краю кімнати чи то розвернешся, як добрий хлопчик, і вийдеш звідси до біса. Якщо ця кімната, я обіцяю одразу вийти. Філ підвівся, ступив два кроки назад від столу, впав ущелину. Його зуй відлунював і відлунював, поки він падав у глиб. Ці кляті поліцейські сирени діють мені на нерви, роздратувався Джордж. Мішкін пройшов повсті, тримаючи за його край, і опинився на іншому краю щелени. Ослід за ним проскочив робот. Тільки но вони обидва опинилися в безпеці, мішкін крикнув. Ви бачили це Як Якщо філ уже в туалеті, озвався Джордж, то вижене звідти Тома. Він там уже, мабуть, півгодини. Гей, гукнув Берт. Куди подівся той йолоп? Картярін Де Десь зник, відповів Джордж. Може, заліз у шафу? Ні, буркнув Берт. Я дивився на шафу. Може, вискочив у вікно? Вікна не відчиняються. Це вже занадто. зітхнув Джордж. Хай хоч у кни... книжках пиши. Гей, Філе, поквапся. Та ти ніколи не виманеш його з туалету, махнув рукою Берт. Як щодо маленької партії в кункен. Роби ставку. мовив Берт і заходився тасувати карти. Мішкін спостерігав за ними кілька хвилин, потім пішов далі, в ліс. 15. Що це було? запитав Мішкін робота. Я якраз переглядаю інформацію. Відповів робот і кілька хвилин мовчав, потім сказав. Вони роблять це із дзеркалами. Це неймовірно. Усі гіпотези, пов'язані з теперішньою послідовністю подій, неймовірні, зауважив робот. «Чи ти хочеш, щоб я сказав, що ми, картері, зустрілися в точки розриву неперервності просторово-часового континууму, в перетнулися дві площини реальності?» «Думаю, я б волів почути таку відповідь». «Просто душний ідіот. То що, йдемо далі?» «Ходімо. Я лише сподіваюся, що машина на ходу». «І те ще, на якому?» – мовив робот. «Я три години перемотував генератор». Їхня машина – білий «Сітроен» з грибовидними колесами – Гідравлічною системою габаритних задніх ліхтарів стояла просто попереду них на галявинці. Мішкін сів і завів двигун. Роботу улігся на задньому сидінні. «Що ти робиш?» – запитав Мішкін. «Думаю, що треба трохи подрімати. Роботи ніколи не сплять. Вибач, я мав на увазі, що я збираюся удатися до коротенької псевдодрімоти». «Гаразд», – кивнув головою Мішкін, увімкнувши передачу і рушивши. 16. Мішкін кілька годин їхав по зеленій і гарній луці. Зрештою виїхав на вузенький брудний путівець, що тягнувся між гігантськими вербами, а потім на під'їзну алею. Перед ним стояв замок. Мішкін розбудив робота з його псевдосну. «Цікаво», – здивувався робот. «Ти помітив табличку?» Перед замком на молодій ялині висіла табличка зі словами «Уявний замок». «Що це означає?» – запитав Мішкін. Означає, що декому не бракує порядності сказати просту правду, а отже і не бентежити перехожих. Уявний замок – це той, який і не має відповідника в об'єктивній реальності. Ходімо, і гляньмо його», – запропонував Мішкін. «Та я ж пояснив тобі, замок нереальний. Там буквально нема на що дивитися». «Я однаково хочу побачити», – наполягав Мішкін. «Ти ж уже прочитав табличку. А може це тільки брехня або жарт?» «Якщо не можеш повірити тому, що написано ясно, як день», – сказав робот, «тоді як ти можеш повірити взагалі чому-небудь? Ти, сподіваюся, помітив, що табличко виготовлено напрочуд добре, що літери виразні, прямі і невигатливі. У правому кутку стоїть печать управління громадських робіт, цієї бездоганної ділової організації, дивізія якої – «Не чіпай мене». Річ очевидна. Вони, як державна служба, класифікували цей замок, щоб ніхто не хотів зайти в нього, «Думаючи, ніби це реальний замок, невже, по-твоєму, управління громадських робіт – ненадійна служба?» Таке пояснення цілком прийнятне, – погодився Мішкін. Але, можливо, печать фальшива. «Це типово параноїдальне мислення», – дорікнув робот. «По-перше, попри властиву таблиці солідну й банальну подобу реальності, ти вважаєш, мовляв, табличка брехня або жарт. Це, власне, те саме. Потім, коли ти дізнався про джерело цього так званого жарту, ти думаєш, що це, можливо, фальшивка. Припустімо, я спромігся довести тобі автентичність і щирість виробників таблички. Думаю, ти тоді наполягатимеш, попри визначений принцип бритву що виробники таблички уявні або введені в оману, а замок реальний. Проте це досить незвичайна річ – натрапити на замок, про який кажуть, що він уявний. Я не бачу тут нічого надзвичайного, надзвичай... мовив робот. Адже, згідно з останнім переглядом законів про правдивість рекламних оголошень, 10 богів, 4 головні релігії, 1812 теперішніх сект оголошено уявними відповідно до закону. 17. У супроводі дяка, невисокого приязного старигана із сивою бородою і дерев'яною ногою, мішкінний робот оглядали уявний замок. Ходили по довгих, затлих коридорах і в коротких поперечних хідниках, і з протягами, постфабрично зістарені лицарські обладунки і попередньо вицвілі, попередньо зморщені гобелени із зображенням дів та єдинорогів у двозначних позах. Оглядали камери катівні, де начебто в'язні нібито страждали від оманливих диб, ерзасли щад, начебто гвинтів для пальців, якими орудували згорблені кати, чиї звичайні окуляри в роговій оправі позбавляли їх будь-якої претензії на вірогідність. Реально була тільки пастеризована кров, але навіть вона була не дуже переконливою. Мішкін і робот проминули зброярню, де Карпаті Мадмуазелі друкували в своїх примірниках заявки на останню модель мечів святого Грааля і списки великого варвара. Потім піднялися на зубчасті мури і побачили бочки з поліненасиченою ненасиченою олією Смітенвессон, придатного для низькотемпературного помазання або високотемпературного кип'ятіння, зазирнули до каплиці, де хлопчакуватий. Рудоволосий священник жартував санскритом перед Конгрегацією перуанських гірників золов'яних копалень, а Іуда, розіпнутий на хресті внаслідок неприродної клерикальної помилки, поглядав приголомшений униз із символійського хреста з деревини рідкісних порід, навмисно дібраних з огляду на духовну чутливість їхньої текстури. І нарешті Мішкін і робот зайшли до простори бенкетної зали, яку займав стіл, заставлений курячими крильцями, кухлями оранжжу Чілі довгами устрицями та п'ятисантиметровими скибками розбіфу, хрусткого зовні і сирого всередині. Були також тарелі м'якого морозива, таці з піцею і неаполітанською і сицилійською, і всі з додатковим сиром і ковбасою, анчоусами, грибами і каперсами. Видніли дорогі й дешеві страви, загорнуті у фольгу, а також їхнє поєднання. Багатошарові сендвічі з пасторами, язиком, з солониною, починковим паштетом, копченою лососиною вершковим сиром, цибулею, січеною капустою, картопляним салатом, маринованими і малосольними огірками. Стояли величезні супниці із курячим супом із локшиною, а ще казани з кантонськими лангустами, терелі зі свинячими реберцями в кисло-солодкому соусі, коробочки з вищеного паперу наповнені пресованою качкою з волоськими горіхами. І запечені фаршировані індички з журалвинним соусом, чізбургери, Креветки в гострому бобовому соусі і багато іншого. Що станеться зі мною, якщо я з'їм трохи цього?» – запитав Мішкін. «Нічого», – відповів Дяк. «Уявні харчі не можуть живити вас, але й до хвороби не призведуть». «А вони мають психологічний ефект?» – запитав Мішкін, куштуючи чилідох. дох. «Певно, що мають», – зазначив Дяк. «Бо уявні харчі – це буквально пожива для уяви. Точний ефект варіюється незалежно від розуму та мудрості споживача. Скажімо, для невігласів легковірних. Уявна їжа, здебільшого, досить поживна. Це, звісно, псевдопожива, але нервова система не здатна розрізняти справжні та уявні події. Деякі ідіоти спромоглися жити довгі роки на цій нематеріальній речовині, знову демонструючи отак вплив віри на людське тіло. «Дуже смачна», – похвалив Мішкін, гризучи ніжку індички і умочуючи її в соус із журавлини. «Звичайно», – підтвердив Дяк. «Уявні харчі завжди мають найкращий смак». Мішкін їв та їв і дуже тішився собою. Потім із тягарему шлунку пішов до дивана і ліг. Лагідна нематеріальність дивана заколисала його, і він заснув. Як звернувся до робота. А зараз почнеться справжній клопіт. Це чого? – здивувався робот. Бо споживши уявні харчі, цей молодик матиме уявні сни. А це погано? – запитав робот. Має тенденцію збивати пантелику. Може, треба розбудити його? – припустив робот. Звісно, треба. Але, по-перше, чому би нам не ввімкнути телевізор, і не налаштувати на його сон. А це можливо? Просто повір, мовив Дяк. Пішов на той край кімнати і вімкнув телевізор. Його не було тут раніше, зауважив робот. У явному замку добре те, зазначив Дяк, що ти, по суті, можеш мати те, що хочеш, коли йде захочеш, без потреби нудних пояснень, які завжди дуже пригнічують. Чому ти не сфокусуєш екран? Він сфокусований, пояснив Дяк. Тут йдуть титри. На екрані з'явилися написи. Роберт Шерклі Інтерпрайзіс представляє Уявний сон мішкіна, Неоменіпова, роду Монтада. Що це таке? запитав робот. Звичайнісіньке лайно, відказав дяк. А от і сон.